самі ділігації. Кажуть, в Москву заберуть цього Мініна для товариша Сталіна. Як же його туди переправлять? А ось Волгодон збудують і попливе. Не питаючи, я довідався навіть про те, що колись може буде, а тим часом наш трамвайчик несміливо приткнувся до розкішного білого борту Козьми Мініна. Згори вниз зневажливо спущено нам обитий сліпучу міддю трап Наші пасажири, безладно юрмлячись, подерлися на колишню королівську яхту. Настала й моя черга. Я опинився у просторі, який не мав нічого спільного з демократизмом нашого суспільства. Товста калемова доріжка, дороге дерево, бронза, застиглі постаті в ідеально білій уніформі, обабіч широкого наскрізного проходу, яким усі ми повинні були промаршрувати без затримки, Щось тут було ніби урочисте, та водночас і принизливе. Ми були тут всього лиш випадковими глядачами, небажаними свідками. Нас проганяли крізь стрію цих мовчазних, непорушних хранителів чужих розкошів, які ще вчора були королівськими, а сьогодні повинні були б стати загальнонародними. Але чомусь не стали, знову опинившись у сферах недосяжності. Приємно топтати королівські килими, що покірливо стелиться перед тобою, та все ж незмірно вільніше дихаєш, зачувши в себе під ногами звичне додіння затоптаної і запльованої дерев'яної підлоги, такого знайомого тобі дебаркадера, бо всі пристані на Дніпрі однакові. Дерев у Каховці було небагато, нижче до Дніпра, то там, то там, сріблилися в одинокій тополі, а в горі на спалених шаленим сонцем сонних вулицях Сіріли вкриті пилом нещасні акації, найтерплячіші дерева нашого півдня, подаровані нам, здається, чи не самою Африкою. Глиняні непоказні будиночки намагалися затулитися від сонця химерними бляшаними козирочками, прилаштованими над дверима на гарно вигнутих кованих кронштейнах. І мені чомусь здалося, ніби всі вони схожі на червоноармійців у тих самих будьонівках, що я носив колись в училищі. Прості будування на сонних вулицях були мені набагато ближче і дорожчі, ніж бронза, екзотичне дерево і вишукані килими королівської яхти, крізь яку я проник у це степове містечко, а провінційна тиша рядового степового райцентру приваблювала більше, ніж запаморочливе годіння будови комунізму. Надніпрянська правда в правій кишені мого чи піджака подавали свій казенний голос, порушуючи мої тихі роздуми і руйнуючи надії легко знайти в цьому тихому романтичному містечку Оксану. Щодня в нашому райкомі Комсомолу можна чути розмови про великі будови комунізму. Не буває такого дня, щоб сюди не заходили юнаки і дівчата, які палають бажанням вирушити на грандіозні будови до Каховки або на Північно-Кримський канал. Так, це велика честь бути учасниками великих будов комунізму. Саме тому молоді патріоти їдуть на будови з таким палким бажанням. Може річковий трамвайчик, яким я сюди приплив, теж був набитий молодими патріотами? Тоді хто ж я? Старий патріот? Відсталий елемент? На моє щастя, велика будова комунізму відкотилася від Каховки кудись у Кучугури, а тут були тільки лозунги в центрі містечка, будови комунізму, всенародна справа. Спасибі товаришу Сталіну за Каховську ГЕС, а всі сили на здійснення новобудов сталінської епохи і, здається, більше нічого. Ресторан, про який так недбало згадав у своєму листі Марко, я знайшов доволі швидко, але не врахував тої простої обставини, що в райцентрах ці заклади відчиняються не зранку, а тільки не двечір. Довга, одноповерхова будівля, доволі неохайна назовні, навряд чи зсередини частіше. На вивісті просто ресторан без назви, типове райцентрівське торжество без іменності. Вихідні двері зачинено для певності нависячий замок, і це мало б охолодити мої почуття. Та мені ще не вмер остаточно фронтовий досвід, який підказує ніколи не вірити тому, що бачиш». Коли зачинено одні двері, негайно шукати інші, а як не знайдеш, то пробувати їх хоче в суцільній стіні».